Bueno, pues con 20 minutos sobre as 5 da tarde continuamos en directo a golpe de tarde de martes tarde maravillosa, creo bueno, esto de maravillosa fora vai a confirmar o noso invitado que como saben é un dos membros da Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional porque todos os martes temos precisamente unha cita co tempo de xogo e co tempo de lecer o seco querido amigo deste de programa que se chama Manuel Charrancas moi boa tarde hola moi boas tardes Que tal fora o tempo? Confírmame iso Si, fai moito calor Ai que soso, sí fai moita calor Mas a mi que calor non me gusta moito Pero eu prefería que chovera un pouco Neste tempo xa fai falta Bueno, a ver se si estás máis simpático Cando falemos agora dos xogos populares eh? Porque se non, malo, no, porque malo Porque ti gusta chico, o sol, esas cositas, playa, premio bueno. <risos> Pois pues si sí que me gusta, si sí. Bueno, pois pues os imos a falar de xogos e que me facía moita gracia como comparabas antes a Alondiga, o lugar no que estamos agora realmente, sí, sí. moitos anos despois, claro, cunha especie de multiusos de la época, incluso con aparcadoiro, porque, polo visto, había anéis que permitían amarrar bestas etcétera etcétera Primeiro, descríbeme un pouco, logo imos os xogos. Descríbeme un pouquinho ese lugar, esa alóndiga pues a alondiga xusto onde estamos aquí na radio, eh, estaríamos, como en riba do tellado, decir, o tellado era como, a, como un forte, como o forte deso de dos vaqueiros, onde se ve así un con columnas, eh tellado, eh, na parede había uns xelos, unas sarandelas, unas anillas donde eh, era pa pa atar, pues eso, pois pues que traía cabalo, bestas, burros, Eh, mulos, eh, por aí, eh, por la semana, pues, había mellor pues, seis ou sete, eh, ou así, non, non había moitos máis, pero hai que recordar, claro, que era daquela era o medio de transporte que había, pero os domingos aí había, pues, a mellor, eh, sei, 30 o cabalos ou máis, é decir, que tamén, bueno, nós tamén aproveitamos non era xogo, pero bueno, si sí que era un xogo e arriscado, porque eh, os rapaces aproveitámos, sabíamos que fulanito, Eh, pois era de San Cibrao Estaba comendo na miña casa Que estaba aí na Plaza das Coles Tíamos unha casa de comidas, pulpería e tal Entón eu sabía Pois fulanito de San Cibrao Se o señor hasta aséis por aí non marcha eh, Esta vez está de que eh, Pois está de, de un señor das Cazallas ou, este, ou acabar de comer esa marcha Entón aproveitamos Sabíamos o horario que tiñan Ei, vamos pues, dar unha volta, pasávamos por diante do cuartel de Guardia Civil. Por diante non, bueno, por a parte de atrás. Pero ya desdar unha volta montados nas bestas. No, nas bestas, sin sí, as bestas algas. Si, sí, si, sí, si, sí. é eh, é eh, como non controlar as moito, se si eran bestas, eh, eh, o mellor habías que tiñan un paso moi, moi moi rápido, moi firme. É eh, que te cuidao, claro, que que non... Sí, sí, pero é un... Con... Estou che falando os anos 60. Pero eh? moi mal, denunciable 100%. Home, no, non é como roubar ahora un coche, non, pero bueno... <ríe> bueno, bueno, é como bueno. coller un coche e dar unha volta e deixalo sí, no sitio. Non, sí. non, non, no, se volvían... Se volvíamos la puña no seu sitio. Bueno, claro, como coller... Pero non gastabas gastaba gasoi ni nada, non... A viste, non? Ao contrario, cando era unha moi, moi breviña, eu, como tiña tiñamos casa de comidas, pues levaba azúcar. Eh, era rarísimo que houbera unha que non se deixara montar o sea, unha boa presa de azúcar, de azucarillos e íbamos montar, íbamos dar unha volta e logo, como se aprendeu a montar aquí? así, bueno, tiña, daquelas nadie, eh, daquí de Milí de tiña xente, tiña cabalos Estamos descubrindo un novo xogo popular que se chama mmm, Mango a besta durante un ratiño que non é miña, practico e logo sen que ninguén se decate, volvo a deixala no seu no, sitio. Non, non eran xogos, era, xogo, era no, tiña o seu risco, é que ten ten havido porrazos de de cuidado, eh, non, non era non era broma, non era broma. Pero como vos atrevíades a facer eso? Por éramos así de atrevidos daquela, a xente era así de dosada, éramos así, era xoucabía, o xogo, un entretenimento que había, ese, ese, ese, ese era de, de angelitos. Es verdade en xilitos. Como serían os outros? Ben, me perdigunha cousa, mmm, eran que pasabas estas demasiado tranquilas ou que? porque non é moi normal non, que un cabalo se deixe ca montar no, por un neno eh, que chega para fastidialo. Algúns si, sí. outros eran, non se montaban, xa xa nadie pasaba, pero había caboliños mansos que valían para todos, io. E nunca o dono se percataba? Eh, non lle pasaba, a xente que te vira non te dicía nada. Non, non. Daquela non era, non é como hoxe, non a xente non te dicía nada. Bueno. No, no de verdade. E eh? iso con que idade? De que idade acheira? Pois, pues, home, diguchi nos anos 60, a decir, 57 ou cun 10 anos, ou 9, cun 8. Con 10 cun 9. 9. Que risco. 11. Supoño que os vosos pais non eran sabedores do que estamos no, facendo, non? Non, pero tampou. Eh, non había tanto proteccionismo, a decir, os rapaces salíamos da casa e, e volvías a noite punto e eh, eh Manolito dicía xe desde a praza co Manolito te transmitíase pola calle abaixo, Manolito, te pon hasta o castelo, Manolito, xámate na casa. E pon, e viñes, non había móvil, non había nada, era a maneira de, de chamar pola xente, Pero pois non había problema ningún, ninos rapaces éramos moi... Non estábamos tan e eh? mancabas, te botabas viriscrón, eh? punto, e eh? xa estaba. E xa estaba. xa estaba? Nenos duros? Era o que había, non era que fueras duros, era así. Olle, que é iso de que había, antes de ir os xogos, eh, que era eso de que había un cárcere? Había unha cárcere e máis unha escola, pegadas. O Pero, e que, quen estaba nesa que... cárcere, a dicir? No, era preventiva de dous, tres días, depois pasabas para Darzúa ou para pa onde eche tu cabalas e si había... ibas ao Suizo. Porque supoño que se si os cabalos vos chamaban atención, os presos non digamos nada. Si, sí, si, sí, si. Sí. E eu acordame así do meu, meu avó que te me mandado así paquetillos de, de, de cigarrillos porque había un ventanuco así estreitiño estreitinho eh, eh, eh, te bota por ali digo algo, non, non, no, te bota por ali eh, botabas ali levabas tamén comida, un bocadillo deses. Mm. pero era preventivo eh. e é, o estaba... currículum de primeiro utilización de bestas sin permiso do dono, segundo colaboración con Chavabase... banda armada a golpe de pitillo chamabase Chavab... o cagarrón Sí, o sí, sí chamavo su cacarrón. E ola estaba en escola, a escola de D. Fernando Pichoti. Na, no, na o de cárceres e muy... sí que me chama a atención, sí, pero sí, mira sí. que currículum, eh? Aquí eh, imos sumando. Pois pues, eh, detrás do, do concilio, detrás do que hoxe o concello obra pía, ese era o, o onde estaba a cárcere máis a escola. E non vos chamaba especialmente a atención o de ter un preso? non sei naquela época por que se metía a xente aí, non, descoñezo os motivos nin quen os metía, pero non vos chamaba a atención o de ter un preso ao lado de meniños xogando no recreo. Non nos vías, eh. era era o parede tiño un ventanou con un sertero que que se chama así de, como que, por exemplo, aí na no centro de terceira idade, así estreitiños, eh oíalos para non, mas eles non alcanzaban, aí non. Oíllos, eh, pero bah, non, eran preventivos rollos de, de, de, de esos de roubos pequenos, cousas des. Non rolllos políticos, non, que se iba xa directo Coruña, por aí, non. Uh -huh. Bueno, que máis? A ver, antes de entrar nos xogos. Eh, abano, ah, bueno, tamén había, oh, non me acordaba, había unha corte aquí ao final de todo donde sería, eh, vamos a ver, donde está A entrada po velorio, é dicir acaba a rúa o cobertizo. aí bueno, pues, había unha curta, a corte de María que tiña unha rancha, mmm, daquela to, todo case todo o mundo tiña ranchas, non ranchos. Decir, eh, pues, bueno, daba crías e pasaban ou seis veces que criaba, non, pois por matabas e tal, e máis, era cara masabrosa, etcétera. Ben. E tiña aí unha rancha e acordo mo de unha vez, vendo aí como se mataba os ranchos porque nun, nos nós antes non nos Os rapaces víamos como mataban os ranchos, como mataban os becerros. Ay. Non nos pasaba nada. A min os quedaban me crima ver matar un polo así cortándolle a cabeza. Bueno, non pero non che falar diso que, que se non descubro que No, no, pero que era era porque porque, porque non non, é estaba familiarizado con eso, é que era cousa natural. Tábalo vendo todos os días cando era polos a Martiño ou cando era época da matanza. En todos os xeitos, eh, ouías os ranchos, e ibas ali a un e vos ao outro, e ibas, estabas vendo, estabas familiarizado con esa imaxe. Hoxe, un rapaz que veo mellor eso, é desmayes, pero daquela estábamos, estamos familiarizados, non non era problema ningun. E acórdome de vez, estaba xa, pum, por meterenlle o cuchillo, tá, non ah. sei que, xa veno sangrando, daquela aproveitabas a sangre para facer para facer fillo e todo eso. E rincou da mesa, donde estaba morto, e rincou, <risos> e botou un cachazo correndo, por, atravesando a, a Londiga toda, e veu parar aquí cerca de onde está Orosto. Aí foi donde volveron cuñacío, ¿eh? é certo, é certo. Bueno, non é broma ninguna. Hoxe eh, facemos unha excepción, señores, e non solamente falamos de xogos populares. Estamos así un poquito ácratas e entón variamos un pouco de, de tema. saiu do guión. Bueno, o Marse de... Esa circunstancia, eh, máis cousas, que o chan era de terra, xocaba sí, sí, a todo, terra, terra, eh, que non estaba coberto tampouco, no, se si chobía... Non, tiña había... coberto solamente o que é o cobertizo, se diría, como este así uns dos, tres metros de, de, de cobertizo, eh, pues era todo a intemperie. tiño dous portas de entrada, eh, tiña un muro, unha porta hacia a dereita nosa, e outra hacia a esquerda, onde está o concelho, onde está a iglesia de... Eh, do San Antón, bueno, a, a San Cristía para aquí para atrás e eh, eh, despois bueno, eh, no coberto eh, xogábase normalmente ali xogabase a Carriola o Pino eh, incluso había xente que practicaba con anillas de, as anillas de, de, dos Xogos Olímpicos o, un, un vecinho bueno, morreu para descanse eh, o daqui de, do de, como se chama, do Estanco e eh, practicaba con anillas de que Joaquín Blume era o, bueno, o líder que fixera a inventar a figura do Cristo, ¿no? De, de facer o Cristo na. El sempre estaba practicando aí. Xogamos con carburo, é dicir, eh, A rimas por partes. Por exemplo, a carriola, que é eso da carriola. A carriola eh, eh, vamos a ver, é como un balancín, o que é o columpio? o balancín, non columpio de, de cordas, de, de, de... Si un balancín entendemos O balancín, que... bueno, pois pues, eso nós chamámolle carriola. En outros sitios chámase carriola o columpio, uh -huh. nos chamamos de carriola e eh, facías unha carriola para o meu, tres ou catro había unhas vigas enormes eh, puñamos ali tres ou catro facíamos tixeira, eh, decir, tixeira pero como construídes o columpio? Non, non era columpio era unha barra decir, unha una barra unha de, viga, madeira, sí. de madeira puñamos decir, que ten que ter un apoio no, no, no medio puñase había pedra bueno, pero ten que estar clavada No, no, no, movíase por eso, era a cuestión movíase e facíamos eh, trampo e eh, había que estar coordinados para botarse os catros rápido fora, para que os outros catros que estaban do outro lado, pum, que eran cocuno. Ana ah, no, era así o. Era, un que moi brutinos, Un unto que cinto de maldad. Moi brutinos, si. ¿no? Polo sí? que vexo. Eso acarriola. Eh, falabas do carburo, que é es eso do carburo? O carburo. O carburo, bueno, pois pues antes é eh, dicir, bueno, había luz eléctrica pero bueno, eh, eh, en moitos sitios ainda se utilizaba a, a luz de carburo o carburo, pues, eh, o carburo, o carbonato non sei científicamente como sí. se chama a fórmula nin, nin a balena e tal e botabase, non facías un un oquiño así como se fuera un guá para acomodarse a xugar as bolas e puñías un, un un bote, por exemplo de pimientos pequeniños, así más ou menos de 4 ou 5 centímetros de alto e facías un burato arriba. En a tapadera, dicir, e na tapadeira botabas auga e carburo. Puñías o, o, o bote e ao lado puñías de masa, así bar, barro, dicir, co, que facías para que quedara hermético, non? O que empezaba o carburo a, a, a crear gas, puñías unha cirilla no, no, no burato e vlum! Saltaba o, o, o bote pois pues, a unha altura mellor de 10 metros. Que pasa que moitas veces facía, eh, que se chamaba candil, é dicir, eh, emitía luz. É dicir, botaba luz que eu se utilizaba para alumbrar. O carbur era un que se utilizaba para luces de carburo, ainda, se venden mm -hmm. en algun como como recordo e tal. E moitas veces, claro, parecía que iba a facer candil, pero como te chegabas alí, algúns non é a primeira vez que lle dano nos queixelos é, na cara ou o bote. É manca, claro que manca, é más vaicente que dome así porque digo manca e moito. É claro que manca, claro. Pero bueno, claro, pero se... pasaba nada. Nada, nada xe apostos, verdad? Nada, Viriscron é punto. Oye, o do Viriscron estamos facendo aquí unha cuña gratis, eh. Eh, non sei se vai, pero bueno, agora é o Mercromino, <risas> pero antes era Viriscron que sería máxico bueno, había. Bueno, faílle publicidade. Olle, o Pino que teño por aquí tamén unha pista. O Pino, o Pino era eh, é dicir, eh, os xogos tiñan que ser baratos, é porque non había medios e ao mesmo tempo, pois, inventábanse. É dicir, é, seguramente que eso Bueno, hai en outros sitios xamanlle o marro, é, o tanque, é, non me acordo de algún nome máis. É, o pino eran dúas lousas, é dicir, enfrentadas unha a outra, máis ou menos con uns 10-12 pasos, e puñase unha lousa así de pedra, máis ou menos, que foran da mesmo tamaño, e por detrás, pois, puñase un soporte para que quedara así chantada, non? E pousa de pedra entendemos. Si, sí, de pedra, si. Sí. Sí. E que eh, tiñas unha pedra máis ou menos redonda ou ibertí facendo eh, contra, contra as colunas que había, coméndolles as esquinas para facer un pelouriño, máis ou menos. E entón era botala contra o, de, desde a lousa de aquí contra a lousa de alá. Todo entón era sempre por parellas, ou dous, ou dous contra dous, 4 contra 4, ou así e coa postaba era pois normalmente eh, pois, dar unha volta eh, ao lombo ou de cada un ou dúas, ou tres ou como fora, non? E, decíase, a 3, a 6, a 9, a 12, a 15, a 18, aí vai Vilaboa cajando polo aire. E cando dabas e eh, tirabas a última vez, eh, pois, sempre se dicía cagou. Nin sabemos quen é Vilaboa, nin se cagou ou non cagou, pero eso era o que se dicía. A tres, é dicir, tirabas a primeira vez, pum, achantabas, decías a tres, vale. A siguiente vez dicías: a tres, a 6 pum, achantabas, pois a tres, a 6. a siguiente a nove, non? E pois cando che faltaba unha sola, era cando decías toda a retronica esa. A 3, a 6 a 9, a doce, a quince, azoito, e vai Vilaboa cajando polo aire. Perfecto. De Vilaboa non sabe nada, pero... De Vilaboa non se sabe nada. nada non vale. Vou a facer aquí a lista, ahora eh, sumo a lista palabras malsonantes. De todo o que facíades, que todo é... Eh... Bueno, pero eh, é... Un... Decir é un... Que vai dicir? Nada, cómo va nada, nada. É como de darlle cigarrillos polo cárcere. Apoyo a presidiarios. Eh, pois, pues, bueno, pues, sí. Solidarios facendo... con todos, solidarios. Estou facendo... Nos éramos solidarios con todos. Estou facendo unha lista tremenda. Máis cousas. A Roma ou o Roma, que é isto? A Roma, a Roma... Eh... Aí na diga había que ter cuidado porque era un sitio bastante durecho. Eh? O, o decir, era era... É decir, a terra, per tamén tiñase moita pedra e tal Entonces, a buscar un sitio Donde tiñe que estar a, a terra húmeda Para que clave É dicir, son dous paus, lanza un eh, Clava E eu, o, o, o seguinte en tirar Teño que clavar E ao mesmo tempo, chimpar O que estaba clavado de O que tirou anteriormente non? É, é un, bastante difícil Pero, bueno, é, con práctica eh decir, é un xogo moi bonito, moi bonito, é o que falamos sempre, barato, que era o, a cuestión era esa, de eh, xogos que non costaran, non as bolas, o único, as bolas era o único que custaban un poucoiño, bueno, pois pues, compralas, pero ibas ao aparrao por unha psite traías un caldeiro de bolas. Menos as de mármol, que que as de mármol eran, eran caras, as, as, as de mármol. Eran, cando tocaron aquí o tema das, das bolas das canicas para a xente que non entenda, eran case que todas de barro. Sí, a a mí chamame moito a las... atención Codoado que facer bolas Por exemplo, de miga de pan non Machacar, machacar, mm. redondear Esperas a que, a que endureceis A tes unha, unha bola feita Ou de barro mm, Chamoume moito a atención que os rapaces Mercaran bolas Sí, pero que de barro non dura nada Se si o cocer así Pero o, o barro se deixa secar simplemente Que perde a humidade, deixa o sol eh, Con a canica de cristal doulle unha de barro, así que bueno, vou a romper, de, non duraban. As de barro utilizábanse eh, como, eh, como mercancía, era que se puñan no, no triángulo, no guano, as puñelas ali, para, bueno, pois pues leva, perdíchela, perdíchela, pero bueno, non era, así, non, non se daba prezo, horas de mármol, sí, acordame na Casa Parrao, Es, a, es cullíala, se escolía, elas mirabas nelas na mao e se estaba equilibrada, tal, porque, claro, unhas viñan un pouco máis agovadas ou as outras eran un plan industrial, pero as de mármol, non, as de mármol, unhas viñan ben, eran redondiñas, outras non, e cada as nosas manías, non, era, era científico, era cousa científico, científico. Sí, señor. Bueno, que máis nos pode quedar por comentar de xogos na nese lugar? Bueno, fútbol, fútbol tamén daba para moito, pero mellor podíamos estar xogando un a Roma, outros ao Pino, outros ao fútbol, o multiusos de Melide. Era, era o polideportivo, era así, a billarda, pois outros podíamos estar tamén. E, o curioso é que e nunca nos pasou nada, eh? E Era un sitio onde había sí tétanos, é eh? hai cabalos, vacas aí, pois é, vamos, eh, decir, o tétano está, está presente. Pois pues, temos mancado aí, temos sangrado, temos ta, nada, nin, nin, nin tétanos nin nada, nin e hoje por un catarrillo e van os rapaces eh, a urgencias de Santiago. Non é certo, non é broma. É, no, claro, así, claro es... é, é, pero, ben, eh, non. Decir, antes era porque non había, non nove en medios. Ni nada, pero bueno, está ben que eso si Pase corra, somos excesivos alarmistas pero bueno. Incluso incluso eh, Vas quedar asombrada Non no sei no, se ho contei algunha vez Xa estou asombrada Ti sigue me dando puntos para esta lista Bueno, pois pues, eh, Incluso xa pues, con Deza, non sei sé pri... Por pues fumávamos as pavitas así a, a Uf, consumo de droga? Cata... Bueno. No, no, no, droga non, tabaco. Perdona. Tabaco. Eso é. Es... Bueno, si, sí, bueno, pues... consumo de sustancias prohibidas. Bueno, pero non non no che van dicir non por fumar noche di nada, ora non te, no te deixa. Pero que fumás así, así unha paba que estaba, así ben, te... estaba moi aproveitada, non, pero estubera ben tira, curtábas así, curtábola polo onde estubera tal, onde estaba empezada, e desfacíala. E a facer un pitillo e fumámos ali. non Había unha cueviña donde estaba a cárcere. Había así como unha entrada, unha porta. E li facíamos unha, unha cuevita ali con, con cartose e cousas desas. Fumámos ali os pitillos. E, e quero dicir, a cuestión do decir de, de, da sanidade, que era curioso que ali, decir, os animales estaban era ali... era inexistente, hai que dicilo, era inexistente. A que? A sanidade. Na, a nada, ali, non había nada. E... Eh, Pero é curioso, é dicirme, sempre me chamo de atención e recordo así con xente do, do meu tempo de que nunca tuvéramos nin, nin tétanos, nin nada Estabas eso, ali todo o día con un esterco de cabalo de, de, de, de, eh, Nunca, pois, pues, nadie Nunca, nadie tuvo hasta non sei se nos vacunamos ou nos vacunamos de, de tétanos ou non nada Olle horario deste de maravilloso lugar? Pois era todo o día pero Sí, hasta ben entrada estado? a noite no, ben, no, sabían, a hora... sabían que estábamos aí Non, pero digo para ir a xogar ali, porque no, por exemplo, verte. pola mañan se estabas na escola, entón ah, non claro, podías claro, ir. Claro, sí, entón, sí. a que hora había xuntanza? Porque pues, como non tiñades Facebook para citarvos... Antes, antes, antes de comer, xa eh, pues, había unha partido de pino, un, un rebumbio que é o, o fútbol, pero con a portería sola. E... Eh, Eh, pois, eh, unha cosa co co co que durara máis tempo non, pero así antes de comer sempre e pois pola tarde, bueno, en Obrao depois era a jornada intensiva ali, xugaos a todo mi madriña, pero moita xente que non, bueno, todos os rapaces daqui da plaza da calle San Antonio eh, xir, eh, aquí había era éramos o barrio da Londiga, xir, os da Lóndiga era, era o barrio digamos, grupo salvaxe Non sabe iso, sabe iso. Despois estaban os do, os do Forte, aí xa un pouco máis refinados, xa era unha cosita, estaba os de Zonaladio con todo a cariño, os de, os de Ares, e tal, xa era unha máis refinada. Ali xocaban ao fútbol, porque tiñan tamén un campo de fútbol, inda que era a estrada, era a carretera eh, Metanzos-Agolada, eh, pero claro, pasaba o coche cada, cada media hora, entón tiñan ali un campazo de fútbol na, na carretera Macanudo. Pois estábamos de forte, depois estábamos do Forte, depois estaban o Oye, tiñedes o... algún tipo de problema, xa que estás nomeando zonas de xogo de Melide que surdiu agora, tiñedes algún tipo de problema se si vos, unha pandilla de rapaces, iades a xogar a ese campo de fútbol improvisado no medio da estrada ou non? Podía ver pero bueno, plexabas por calquer era Que tamén, sumámoslo a lista. Sí, sí, no, no, si plexas de, por eso de grupos non era cuestión étnica, pero bueno, si sí por ubicación de, de barrio, non, pero, pero si sí, sí cabía. Pero pues, por, depois, por exemplo, eh, xogábamos indios a ou o... non eran moros e cristianos, xogábamos con espadas, eh, uns contra outros. Onde de que eran as espadas? De madeira, aí, aí vamos, ben, non eran de, de ferro, eran de madeira. De, no, postos, postos casi, pero bueno. E como facía de las vos, supón? Supoñe... Sí, sí, faciámoslas nos, pero con corte, con fío, é? Eh le la para que tubera fío pa si sí, oh. eh, pues, de forte, contas de crucir, contas de, de San Roque. O onde había má rivalidade era no fútbol. No fútbol pois pues, unhas veces ibas jugar, a xugar a San Roque, que eu o campo inde estáura alí, que é na pista que aparta cara cara Cada o, o, o pazo do congreso, indo pola carretera do Lugo a dereita, indo a aquel cacho dali, xogábamos ali, e depois, ou na camposa, outro sitio que, que había, e, pois, pois viñan eles aquí ao Prao dos Pitos, unha vez un sábado un domingo íbamos ali, e outro viñan eles, e tal. A rivalidade máis que nada era eso, non foi, non había outra... Ou ir roubar rodas, cando era, por exemplo, polo polo San Juan, roubar madeira, uns a outros, era así, era... Sumo tamén, eh? Sí, roda, non ser es, eran rodas, rodas de, de desfeito, eh, non, non rodas os coches de verdad. Non vai pensar. Rodas de que entón? Rodas, pero rodas que tiñan elas que daban os talleres de eh podes facerse delas que imábanse no no Sanxoán. Ah, contaminando. Ainda Co, prohibe, claro. Pero, daquela non sabíamos diso. Mm, bueno. Non teña desa noción de que non se pode queimar unha roda. Daquela non. É que a ver, de, de, de que contaminabas... de, de Bueno. Bueno, pois pues aquí oímos a Deixar, eh? con esta lista de sustracción momentánea de bestas, apoyo a presidiarios eh, polo Ventanuco, mmm, emprego de palabras malsonantes, consumo de sustancias que se topan polo Chan, roubo de rodas e delito contra o medio ambiente. Espera, eh, digo yo, o, do, o do chicle, que non me acordaba. Ai, a ver, que sumo. Sí, eh, cando topabas un chicle, así... Se si estaba ben coloradinho ainda de fresa, dicías, este pouco hai que o tiraron. Pois pues ibas de aquí a fontora, a, a, a, antes estaba aquí na plaza do convento, e ibas co chicle, lavábalo, e, e puñelo na mão, e dicías, por aquí pasou a virgen, por aquí ha de pasar, xa es cosa venenosa que me lo haga vomitar. E pa dentro, chicle, e a facer vinchas, e o caraes. Era xa, era xa, sí. Non xa broma ninguna. Bueno, pois pues con este bom humor que Eh, Sumámolo a lista tamén É unha cuestión xa de sanidade total Bueno, con este bom humor que damos E moitísimas gracias por contarnos estas cousas Menos mal que non falaches De ir a buscar ovos os niños Ah, non, iso no, queda po outro día Eso queda po outro día que Manuel Charrancas, moitísimas gracias como sempre Por estar aquí, no micrófono facéndonos rir un rato Para mi gran placer.